Почуєш, що ми тут будемо говорити? Інакше видеш, дитину, не можна зробити, бо вони свої, а я чужий. Олюнька не сказала нічого, але ще не заспокоїлася та аж дрижала від тієї гадки, що знову треба буде надягти брудну сорочку та ходити, бо соніш на снігу. Відчинилися двері, і увійшла Ганна. Олюнька не мала часу втекти та лише уступилася за піч. Зін добрий!» Сказала Ганна. Вона набрала дуже смирненького вигляду, згорбилася, губи стиснула так, що були схожі на нитку, в поперек лиця прив'язану, а руки склала перед себе. «Дзінь добрий вам!» відповів насуплений Шевко і навіть не просив її сідати за шляхецьким звичаєм. «Що доброго скажете?» «Ох, я сама не знаю, що сказати по тім, що сталося». «Певно, що трудно говорити по тім, що сталося. Чого ж ви прийшли до мене?»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 Тільки ви не виїздіть з тим опікунством, як жити з грамом, бо за кілька днів дістанете з суду, що ваше опікунство чорт узяв, та ще й рахуночки прийдеться складати. Ну, а розуміється, що у вас рахунки ті в порядку.